Коли нарешті опинилися внизу й помчали по рівному подолу, шофер зняв капелюха. На цей раз не з чемності, а для того, щоб витерти з Залисим рясний піт. Він нагадував льотчика, який благополучно приземлив літак із пошкодженим шасі. Київ, прошу я вас, не є створений для автотранспорту, переконано сказав Ксьонд. Ващенко пожартував. Через те, мабуть, і побудували метро. Ксюнц ще раз підняв капелюха, на цей раз таки з гречності, але рішуче заперечив. Метро не має в нашому місті найменших перспектив. Пішки, звісно, краще, відбувався жартами лікар. Хто каже пішки? Майбутнє Києва у вертольотах побачите? Ой, не побачу, не доживу. Це ваша особиста справа. У міській лікарні цієї ночі чергував інший хірург, не Петро Макуха. Ващенко здав потерпілого старшину міліції і міг би їхати. Але новий виклик не надійшов, і Андрій Степанович залишився, доки черговий хірург зробить ростин і підтвердить його діагноз. Шкода було й безвинного міліціонера і того п'яного дурня, що, витверзившись, ридав на стовпці. «Новий день». Напинав над парком лікарні величезний аркуш голубого паперу. Невидиме сонце навськи скреслило на ньому багряні смуги терміновості, наче на картці виклику. Поміж ширшавими стовбурами старих кленів та лип ще лежав брудний, ніздрюватий сніг. Але вже відчувалася його недовговічність, ніби ось-ось проб'ють пощерблений сніговий панцир Гострі списи весняних пагінців. Безліч разів побував Андрій Степанович у Жовтневій лікарні. Приводив його сюди обов'язок. Кожній лікарні виділено один день на тиждень, коли вона мусить приймати пацієнтів от швидкої допомоги. Лише одного разу прийшов сюди лікар Ващенко не з обов'язку служби. Сталося це вранці, після того, коли Петро Макуха оперував Ніну Ковальчук. Довго Андрій не хотів йти, вагався, лаяв себе, переконував, а все ж пішов. Може, справді тому, що запросив його Макуха, з яким не бачилися три роки. Макуха вже закінчував чергування. Появу інститутського приятеля зустрів радісно. «Поздоровляю, все гаразд». Побачив ти її на столі. «Афродіта! Афродіта з морської піни». Ващенко вдав здивованого. «Чому ти думаєш, що це мене цікавить?» Макуха, невисокий коренастий, з великою головою мислителя і могутніми руками коваля, іронічно усміхався. «Якби не цікавило, не прийшов би». «От тобі й на, за моє жито та мене й побито. Я ж причвалав на твоє прохання». Петро лукаво примружив око, а вона голубе питала про тебе. «Брешеш! Слово честі! Де, каже, той лікар, що мене привіз? Я, каже, не встигла йому подякувати. Дивилося пообіцяти їй, що розшукаю тебе і приведу». Андрій Степанович добре пам'ятає своє тодішнє почуття. Все змішалося в душі. І радість, і гордість, і страх. Мабуть, шкода, що страх не переміг у той момент усі інші емоції». З морської піни спогадів на гранітний острів сьогоденності лікаря вернула Валя Щербань, що вибігла з лікарні. Порядок, печінка ціла, підрізана міліція вже в палаті, по конях. Ващенкові страшенно не хотілося нікуди більше їхати. Отак блукав би між старих кленів, може знайшов би відгомін того незабутнього ранку, коли вони перекидалися лінивими, ніби байдужими словами з Петром, а потім пішли таки в палату до дооперованої. Але їхати треба. Ще надійдуть виклики, день тільки починається. Лікар звільниться аж ввечері, коли притьмариться і згасне і голубий папір, і пурпурові смуги на ньому. Вечір таки настав, а з ним прийшла веснага і втома. Денну картотеку лікаря Ващенка поповнили два алкогольні отруєння, перелом стегна, інфаркт міокарда і виробнича травма на верстаті будівному заводі. Аж тоді замерехтів фініш добового автокросу по місту з перешкодами та несподіванками. Зміну Ващенка прийняла старенька лікарка Розалія Самілівна Фрідман. Їй він передав клейноди лікарської влади тонометр прилад для вимірювання кров'яного тиску та наркотичні препарати, що підлягають суворому обліку. Доктор Фрідман – жива історія міської швидкої допомоги. Кажуть, ніби вона виїздила на виклики ще кіньми. За сорок років лікарка так призвичаєлася до своєї неспокійної посади, що не уявляє собі життя без неї. «Скількох людей у місті знається бабуся». Навряд чи підрахує й обчислювальна машина. «Що цікавого підвернулося вам за зміну?» – запитала вона Уващенка, перевіряючи та вкладаючи у футляр-тонометр. Андрій Степанович коротко розповів історію головного конструктора Богданова,